Право в тому, що в таких полтавських садибах немає меж. Практично кожному власниковій хати належав необмежений шмат яру. Тут не існувало ніяких огорош і парканів. Сад плавно переходив у ліс, а город – у лух. Вася поїхав у село Похліб і зник. Пізніше виявиться, що він просто заблудився Їхня хата сховалася в яру А оскільки ярів у цій місцевості було повно То він у відчаї об'їхав лабіринт ярів Перш ніж знайшов свій Марго чистила рибу, яку вони купили по дорозі біля одного ставка Де вони купалися, а заодно й помилися Свідка з Льолею вишукували у траві з дичавілі полуниці. Віка, лещина донька, малювала лаком нігті разом із задирками і слухала плеєр. Сонце готувалося до сну. Із сусідньої хати, практично із сусіднього яру, прийшла маленька сухенька бабуся, баба Секлета, і принесла картоплі, та свіжих яєць. Яром пішов запах смаженої риби І вареної картоплі. Усі, добряче потомлені, Сіли за стіл і стали мовчки Наминати вечерю. Трохи парило, насувалася хмара, Земля хотіла дощу. «Де хліб?» – спитав шеф. А де Вася? Одночасно поцікавилися всі, однак ніхто не припинив наминати вечерю. Зненацька піднялася буря і стала обривати листя з дерев, шарпати дах на хаті. Всі згребли рештки вечері й поховалися в хату. Хата була з долівкою, однак густо устелена соломою і сіном. Трохи повагавшись, Усі почали стелитися долі. За вікном блискало і гриміло, а в хаті затишно потріскував вогонь. На долівці у спальних мішках лежали члени експедиції і обговорювали плани на майбутнє. Наступним регіоном було заплановано Придніпров'я. Всі вже уявляли, як паралельно з роботою відпочиватимуть. Засмагатимуть, ловитимуть рибу, купатимуться Обговорили новий кошторис, витрат Поправки до анкети і питальників Загальні враження від Полтавщини В кінці хати бубоніли Льоля і свідка, Обмінюючись думками про наболіве В іншому кінці хропів Сидоренко Зненацька на півслові замовк шеф і Марго із заздрістю уявила, як Леська пробирається рукою до нього в спальний мішок. Марго відчула специфічне хвилювання. «Скільки це часу вона нанюхала чоловіка?» Леська під боком у Марго засовувалася. Шеф урив часто задихав. «Що там робить люля? Плеще язиком? А то що?» Марго було соромно, однак вона вслухалася в кожен звук, що долинав нам злещеного боку. Вони про щось перешіптувалися. Марго не могла почути про що саме, бо гроза за вікном затлумлювала слова. Марго подумала, навже вони наважаться в таких обставинах? І як це практично здійснити? А вони такі, що на все підуть. Сором грам. Цікаво, а тепер, що вони роблять? Якось дивно вовтузяться. Марго вся напружилася і відчула солодке відчуття бажання. Раптом її шию у вухо обпік гарячий подих, моя королева прошепотів Андибер і ошпарив її поцілунком. Маргон піддалася, незамислюючись. Її тіло давно вже чекало такого поцілунку.